Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulil amin Nëbiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih O men tabi'ahum bi ihsan ila jom middin Allahun e madhruar e falenderojmë Dhe vetëm për të imë dhimë dhe fali e kërkojmë Dërsa ne vazhdojmë të utje me Ligeratat tonat të zakon shmetash pas në madhë sabahud Dhe kemi filluar një cikl të ri, ligjera të shkuimi duke trajtuar temën e moralit. Kemi trajtuar në takimin e par rëndësin e moralit dhe gjithashtu të kemi trajtuar karakteristikat e moralit islam dhe sot do të vazhdojmë me gjithashtu një tem të përgjith shmerat moralit para se të fillujmë të dalë në detajat e këti mërali duke shëruar pastaj kuptimin e ti e kësë më radhë ma do që kanë të bëjnë me temat e kësaj nature. Të nërëlezer, ne do të kemi rasën me lene la të mëlluar që të trajtojmë do tëtë të njësi të ndryshme të këti mërali, si kurse e kam përmendur, edhe në fillim si kurse është do tëtë të bujaria, pastaj drejtsia, pastaj Do të të ndërshmëria e të shumë të ngatot që janë të moral të islam, modestia e kështu mëratë. Dhe normalisht, jo gjithmon tërre që ne marim, është në përpuhëthje me në të shmërinë tonë, është në përpuhëthje me dëshirët tonë. Shpesh kërë e kur bje fjalla për moralin, njëri ju ka nevoj me punune të kondër të nasoj që është nësuar, për me eduku vetën edhe për me mbjedhë në vetën ti një moral të mirë. Jo gjithë mune ka të leta bënë këtë Nga se si kur si e përmenda i pengon ose veti e ti I pengon e kaluar e ti Madi i pengon edhe rethi kua jetat Për këtë arsye Duhet që ti ketë parasysh disa gjarat të rëndësishme të sët Indihmojnë me lene Allah të mënuar Të mbil këto vlerat të moralit në zamër e ti Që të bënë piesë për bërse E qenjes së ti, e vetës së ti Pastaj edhe të praktikës së ti Andaj si mund të arrijmë ne kët? Si mund të arrijmë ne që ta mbjellim ose të mbjellim këto vlera të moralit në veten tonë? Para se të fillojmë të flasim për to, apo të njëhim së pari me diçka, pika e rëndësishme që na ndihmojmë të arrijmë ato që do të lasen për dhënë të ardhmën inshallah. Pika e parë që dua të filloj me të është Aja që të ndihmanë me lejnë Allah të manuar, të pajisësh me moral të mirë, t'i flakësh, vesit e këqia, dhe të luftasht nështë nga njerën të kondër në vetës të ndë, është besimi i drejt në Allah në manuar. Në qofë se kemi besimi në drejt, dhe në qofë se e aktivizojmë drejt këtë besim në Allah në manuar, nuk ka e mirë që nuk mund të përvecojmë, edhe nuk ka e keqë që nuk mund të largujmë. Jo përshka këse një bëmë të fuqeshëm Në kuptimin muskulor Ose bëhemi një Do të të shumë të dishëm Por përshka këse Besimit të japë fuqit e tjil Që me lene Allah të manuar Pas taj i adel Me arrit atë që e synan Në qëfar mënyre Besimin Allah në gjellë vola Përfin shumë gjera Njën nga ato është edhe Besimi i drejt në emrat e Allah Edhe cilësit e Allahot do të të emrat Allah të të njurim Allah në drejt, kush është Allah i manuar, dhe në momeni kë njëri u e një Allah në se është, do të të imshirë shumë dhe sa në mshirëm neve, dhe sa në i fitojmë nga mshirëa ti, pa dushim se kjo indihmonë besimtarit që pastaj, edhaj të bët imshirë shumë, nga se e një Allah në sa është imshirë shumë dhe e një sa është me vjerë kjo mshirë, e indihmonë pastaj të ambilë në vetë në ti një vlerë të Kërë ne njëmë Allah në gjëlewane se sa është falës Dhe sa në falë neve Për kundre dhe që s'ka në vajtë për me në falaj Për në falë për të mirën ton Dhe sa më katët të më dha I shrynë Allah u po pëthuaj se nuk kanë qenë kur fare Dhe prap në falë Allah i më nuar Dhe gjithashtu Ndodhë që njëri u të përsrit më katët në disa ere Dhe sërë për ndodhë prap Allah u të falë që në ju janë dhe Allahu xhelalu ala padyshim se na mundson që ne të grumbullojm fuqinë dhe guximin të ja falim dikujt tjetër. Kur ne dimi se Allahu i manduar dhe jemi të bindur dhe ky besim është aktiv në zemrën tonë se Allahu na shah kudo që jemi dhe se Allahu i manduar na dëgjon kudo që jemi, padyshim se kjo na bën më të kujdessu pas sa në sjelljet tona, në fjalët tona, në çdo mëto na xhsimorë. Për ndemë një fjallë, besimi i dhejtë të mësan me usilët si duhet. Për këtë arsyë edhe, Muhammedi sallallahu alai sallam vitet e tëra në meke e mbjellë i besimin e zemrat e besintarve dhe e kalitin e këto zemrat dhe e forcoj me lejën e latë mënuar e pastoj ata me lehëci i përvecenit mirat dhe i nërëvenit të këshia. Problemi e satë, ne nuk e përdorim besimin si duhet për të bo matë mirë. Gjassençufse kemi të qartë besimin në Allah dhe ualla dhe kemi kualitativ këtë besim të thellosur e njohim me lendë Allah të munduar nuk ka diçka të vështirë. Nga një njeriu thon për shembull unë e di që kjo është të keqe. E di që këtë që po e bëj nuk është e mirë, por nuk po mundam të hiq. Unë kom provuar 2 orë po vështirë po kam. I themi se nëse përdor fuqinë e besimit, nuk ka fuqi që del përpara kësaj pastere. E nga kuptimi i drejt i besimit Nga fuqia i besimit është edhe Dashurien dhe Allahot të manuar Nuk ka ves i keq Të nërua të lezër Të cilin e lufton me dashurien dhe Allahot E, e, kem, e që nuk e mpu është dashurien dhe Allahot këtë ves Ska Për vetë në quf se Dashurien dhe Allahot është Jo kualitative, së është mirë Nuk është original Se në quf se kemi dashurien dhe Allahot A të gjellë Të ngulitur thëmë në zemrë atona Nuk ka keqe që smush me lërgu atë. Që farë do qofte e, është e pa mundës me Pandaj në duhet besimi i drejt në Allahun Të aktivizojmë si duhet, të përdorim si duhet Në duhet një besim kualitativ që me lene Allahun përmesti Pastaj nuk ka vler morale që nuk mund të përvecojmë Dhe nuk ka të keqë që nuk mund të lërgujmë Pika e dytë që në ndihman e këdretim është të imi të sinqert Qëka nëmë kupt Sa për shembull të mira ne kemi dëshirë ti arrim kur dëgjojm për shembull se sa ka qen imshersi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa u ka sa jau ka fal njerëzve me gjithë ato çka i ka bë u ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ishte modest sa ishte bujor lezion për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lezion për shokët e tij ti, lezion për njerëz të mirë për muslimanë të mirë se si kanë qen të moralshëm se si kanë qen të sjellshëm Por, gjithë kjo është vetëm dëshirë nga njëre Në kemë qefë me kongështo Nuk mi aftën qefi Nuk mi aftën dëshira Duhet imit sinqertë Duhet ta kemi brengë, ta kemi gale që të bojnë matë mirë Dhe qofë se ngritet Arritja jonë E këture vlerave, dhe në nivelin e gajles Dhe imit të sinqertë Me lene Allah Gjellewale Nuk ka e mirë që nuk mund më përvecuohet Dhe që apadanti Jo apo ki qefë Çef këra shumë çefan apo. Po më çaf dëf nuk ka rrit më çaf. Se çefi është në dispozim derisa so nuk përbollet me një vërtësi. Si të përboll me vërtësi çefi ik. Se çefi nuk i ga Se është, taj, është Aja, aj Ndërso, i gatsh që më përboll me vërtësi apo. Apo çaf është ai? Ësë disponim. Ai ka çef me kon gjithë me çef. Ndërsa si ti dël di çka çapri shefin ai unden ikamun. Prandaj nuk duhet me çaf më bota mirë. Po duhet me sinceritet, e sinceriteti pasaj luftën Edhe me vështërësit, edhe me telashat, edhe me sfidat, edhe me vetën ton Edhe me gjithë shka që duhet me luftu për me, a rritë një të mirë Për me e flakë një të keqe Përndaj, a jimi të sinqerë A e ki për një me Në qovë se e ki për një me të edinse Në disa sfirat të jetës kër e ki pas për një me e ki dalë Për ku në vështërësive? Në për një për njëma Për këta sërë katënë peygamberi sallallahu sallam Innëmë sëbru bit të sabër U innëmë l'hilmu bit të hallum Muhammed sallallahu sallam këtënë Sabri arirë në qëfë se je i sinqerë në kërkem të ti Nuk ka nje që nuk mund më bo sabër në që se danë në këmësë Amma arsë o të njëzë O, në kam qëpësë mojë vëllë, në në që në që jetë Që është tu në pasoporia. Po thuajse është i vullosur me ku pasaporta sonë në konkur. Do ka është ke vërtet. Ka njerëz që unkon shumë pasaporësonë teja, iun bosa për li. Kur? Kur janë kon sinqert. Për një merkat dash me koni e ka don. A rall dikush li pasporë li? Që është u li njëri. Ka kështu njerëz. Po pa të pak të këta. Prandaj morali islam fituar. Ka priti që është i, i fituar me lindje me natshmëri. Po shumë për ti fitohet Dhe argument se fitohet dhe arjet është për adit Ka thonë, inne me sabru, bit të sabur Sabre arjet, kërti përnë sabr Kërti mundur, kërti përpjek është pa Ka thonë, inne me l'ilmu, bit të hallum nga Edhe butësia arjet, kërti përpjek në më kuni butë E ku është argument të kësaj? Filimi aditit, ka thonë, inne me l'ilmu, bit të hallum Dhe të ri arjet qysh, po nuk e mësu Sa jersi ke dit, i kemsu. Domethën, paska mund si njëri me kalum nga i paditur në të, në të ditur. Nga injoronti në njëri që den, aka mundi, si? po komunzi si se ti ke kalu. S'ke dit me lexu, kemsu me lexu. S'ke dit me falje, msu me falje. Don po bojsh me ndru. E po qeshtu të do me sabër, edhe me butsi, edhe modesti, edhe mëshirë, edhe falje, gjitha këto vlera morale i arrin, por nëse si një i sinqer, për një mend më ja don me lehen Allah të mandhurja dekat e treta që ndihmon të ndërkohëzojmë me katër tim, çka është tot është deturia. Duhet me ditë. Për shembull, ë njeriu do të me kon bujar. Do kon se bujari është vlerë morale, është me, me rëndësi e madhe, do të thonë vës i keq është kooperacia, vës i keq është me kundos në gum njëri, kjo është e keqe. Allahu e urën kooperacin. Dhe Allahu e don bujarin. Por çusjëndo këngë bujarit, komo si mëkon, shpordëruas. Së njëa kujton që duhet më ship krejt. Kujton që duhet më dhon gjithkujt. Apo e pastaj zgënnjehet. Do të thonë ja këtij boksit që ki po çaf. Po të bëk jashtë dit ku më dhon, të bëk jashtë dit ku më dhon. A nisësh harë mungesa e ditoris në shtëpinë e zgënjes. Lodhesh. Edhe nuk din kujt më ia fal, nuk din çush më fal. Mund momen ku ti nuk din, pastaj mund të më u dëshpru. Mu lodh qëse ignoranca është lodhje. Ignoranca është lodh, gjehnia e lëmë mirë, dituria apo lë pushu. Nga se e din, rahat është. Apo e din. Për shembull, ë në nëse ti nuk din sa është sa bohu, kur një sufol kur, edhe nuk din sa është sa bohë. Edhe nuk vet, sa e falni sa von zvet. Me çështën, jamë mëna se çështën edhe një mujhë ditë falët dhe më thonë gjithë mënë ma si që i ka linë dhildhën ose falët një orë para se me i sabohën falët në tre sahati përshamën të natës e prish gjumën e menzi pëqohet po po ka qefë për falët mas një mujë, mas djë mujë që shëtë amë të ullur e vetë dikën ose i thët dikujtë unë e për falë i sabohën apo anë i mashallah e nësa për falën në tre a jo, së shvokët i a i së ke falë Kur tani marrësh ti ke 2 minutë të, të fol para vaktit, aniyet ka motë, shoqurçi që që koknafa, falë... jo aniti zgënᱧ, apo ku kokna lidh botëgawa, kokna mundu botëgawa, apo gazetarët sa të bën mund zgënᱧ, gjithmonë gjelit bën mira pishmon çka ke bën atë. Edhe pse i ludhë mundu opin. Jo po kur i bën punë media, kur kosh k's ka muzim me bupishmon af. Muqjuç të asht në kenë fol sa bën tamam çu duhet, edhe në vakt, edhe në xhami e krytë. A ka fuqim bot që mund e tashme të bot ty pishmën që arbu falë në gjami? Ska mundësi, pëse? Se ti edin që e që e këtë bo, e këtë e këtë e këtë e botëm. E kusht të mandë sigurët edhe rahat në punën që e këtë e këtë e botë? Dija. Ti edin që është dashme bot që këtë e dhe s'ka fuqim që të këtë veper, e dim këtë e bërë. Ande, kër ne edin se është dashme bot këtë vepër, kër ne edin se është dashme bot këtë d me lenë Allah xelolajë dalim deturia të lecsën deturia të lecsën punën ignoranca i vërtëson prandaj njerëzit ja kanë vërtësuar vetë të fen jo me dije jo të vet të mos vet të bëj çës jo mermeni e ja kanë ngarku vetën si të vet ka ai është Allah si pyetë shumë lehtë kë punë ama kur nuk pyet kur nuk den gjërat vërtësorë e kur vërtësorohet pastaj bëhet ngarkes e kur bën ngarkes lodhës edhe praktikës Ski mundësime që për para Nga se të lodhë ignoranësa Për këtë arsye Kanë thonë djetarët Se gjithë dë njëri Shëkoni këtë regull Gjithë dë njëri që e ka lavdnu Allahun Kur'an Lavdrimi ti është fryt I dijes e ti Këtë që në gjithë dë kënë Kur'an që Allah e ka lavdhu E ka lavdhu vetëm si fasoja Dijes Gjithë dë kënë që Allah e ka qërtu në Kur'an e ka qërtu si pasoj dhe fryt e mëzdijes, injerantës dhe, dhe, dhe, dhe të jetën. A ne dija ta letësën, dërsa injerantës dhe ta vështërësën. Gjithashtë të të të të përfitojmë dhe të përvecojmë vlerët e moralit, ose të flakim dhe të largujm ose që janë vesët, të këqia, ju të mira, nuk përkojnë me moralin islam, gjithashtë të është edhe shqoqëria e mirë. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, "El mer'u ala dini halilihi, falyandur ahadukum men yuhalil." Njeri e merr fen, e merr adetin, e merr sjellin e shoqut të tij. Andaj shikoni me çfarëni. Njeri kurtron sigurisht se ka sill shëmbullat pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, apo kurtron njeriun me personin që uh, është i parfumuar ose shet parfuma. I vjenë era parfumë, që është i vjenë era. Edhe mos me qita i heq parfumë, veç dhe dukuj ti me nejt e merë një era për. Po njeri kur shkën të farkatorja te veç, ka gaça, ka e-tronë er, të hekret, ka zjerëm, ose e di e kët të shenë, ose e di e kët durenë, ose s'pa ku i vjenë era, hekur, ose e ajaj të të të të i veni, që ka qënë ruahën. A ne me kënë trishë që është të të të të vjenë Flenë të vorët natët Më sënë ka për ondra që i ke ponë saba Normalë si së të gjithë mi vorët që e dorënë, po të i ondra përën Apo, në, u të, u jëmë tudë vëllë Po që u së më të të, normalë është njerë të vorët Kër flenë natër më të, në kjo, po të më unë, është prëverjë e rëndësishme Për shka kësër të kumë të ushe Kur na i bojmë disa punë, kur na shëqnojmë e diko që së duhet Më s Menejt me gjithë kanë, mos u që ditë, ta një që shonë Sa i të më që ta rrimë, ditë për ditë, normal që më sotë me shonë Normal që më sotë me kunë i keqë Por, ku të rrimë me të mirë, mos u që ditë, sa i mirë ju buë Nëse shoshnia është ta që e pësën njerë ju në fërë Së njerë nuk e kam pasë atë dhe të me bu keqë Po shoshnia, ajtë me në shë njere, ajtë veç pak, ajkështë Ja kanë plasë përdi e marës E kur plasë për E kondrëta Sa so, njerës kanë qenë një të mirë Por të nëjtë me të mirë I ka bo Allah të mirë pra. Përndaj ne e kemë edhe Surën kef Apo Ata banorët e shpeles Ata djelboshat që jë nik Prej zulumit e prej terrorit Që i ka ushru me ta shushnija Jë nik për tjene Për me rujt besimin Kuj në shku Jë në sërëhun shpeles Allah u fredë për ta surën kef si Jë në sërëhun shpeles Dhe Allah i përmendat të djemë po shoqëritë të aty ka qenë edhe një qen e kanë pas çaj që do të thotë të, të bagëti që i kanë lutë më të këtu me rob dhe ai ka shoqëruar por këtë arsye Allahu xhallahu ala edhe çaj u kalivduaf ai është një kafsh të funda, për ka në kafsh tek fundi apo por ka qenë në shoqëri të mirë edhe ai u përmend Qase çanin u konderat sit më dhën kë tregim avën se na shoqësojmë se morëm çanin, shembullai morëm ata dielmosha për ndërsimin dhe dhe marrja e shembëtyrës mirë nga dielmoshat. E pse u përmend çanin me ta e i kashtron kom parashpellë ka, para ka buq këtu çani kemi ta çani këtu. Pse e po kurie është është i mirë, edhe mos me koni mirë boshi mirë atë. Atazhipoze ka von pejgamberi sallallahu nik mbledhën me një vend xhami një grup njerëz sikur se na chimë mbledhsat apo edhe mësojmë për fen e Allahut, mësojmë për argumente Allah, të Allahut, lexojmë ajete të Allahut që bëta mos të zbesi melek. Tash bini këtu me Lena Llokanou, ka zvit melek me krah të tij, krah të tjerë. I ka thënë Allahu që leuala për mëmbulur me, me rahmet edhe me qetsi, dhe me çësitë dhe me projektun e bim. Pastaj kur krye mëngjesit Melajkët i raportojnë Allahu të të të gjellë qëfar kanë dhullë Qa kanë afull nga këtu, ku shukon këtu Qysh kanë angu, raportojnë të ka Allahu të gjellë u ala Allahu e dhër Por kjo për të dhënë informativi me simtarit E pasaj Allahu thotë O Melajke, o ju që keni nejt me ta apo? Une ju e ju këmë dëshmitarë Si ju këmë falë gjënojtë kjetë atë ju në vë është bjerë më dhe me nejt Nej me mësukësët nukë kjo pume që apo? E... Di, me lojke thunë njëra njoni pëjtyne nuk ka në derz po që aty këshurit që apo po vakia a ishtë se ka di që kemë në derz po në ka pa po më ledh në veç për këshurit për kureshtje a ishtë kanajt me këtë njetë apo po, po vësh kanajt në të kuptim që hajtë u nësejt i shka ka thunë Allah Azzajal, edhe ati e ja falim nga se muslimant të jenë dë njerës jenë një popull që kushrin me ta së hufë shiko kë ka fituve që të kuonë që Shqoqëria e mirë të ndihman, nuk ka e mirë që të duhet e që nuk mësh me përvecu në qëfëse rënë me të mirë, por vëllaj nuk ka të keqe që mundësh me e largu në qëfëse rënë në mesin e atyre që një mojnë me e ngulit edhe mati për këtë keqe. Dhe e fundi që duha me përmanën përsa të nërëllatër që të ndihman gjithashtu të, Ne fitu ko pikat shumë që dietopi ka përmend, por dua të përmendj edhe një përfond, është do të thotë ë duoja, liutja. Është shumë e mirënjeshme që ne të bëjmë dua që Allahu xhalla xhelaluhu na mundson ta fituim këtë të mirë ose të flasim të këqejën. A është pjesë e liutjeve tua që Allahu më të hartu sabrën kur ke bë do hem në rond o Allah më të hartu sabrën. O Allah japim sabr, a ke bolutje. E po duhet o bolutje se veç veç mush, më ndihmo Allah o zot. Sa bëjm do për punë dunjas, kur ne zar o Allah ne mam mushnor. Shtoshë filonin, ani bon, famna. Edhe po kë do bë do. Po ne do Allah ne mam me kthim bursh, o Allah jam zar çtieram. O anim kët çushja, bë do për kët. Por po do edhe me të bë Allah o sabr lidh. O Allah Unë e sën, sën pëm një dhe fëshimi ja falë, filonit. Jepëm fëqit ja fali. Lëtë Allah në zërë. O, Allah, në dhe që është dorë asë i rrallë, po kështë ka në gjepë. Po harraj se duhet kërë, dhe që është ka herë, dhe me, me dhonë ka pak. O, se përdu pasurin. Thuja natë së Allah din, i thesë, e din që t'ja e dhe nësë. Po, konfirmaja, dhe jara, përdu, pe, Allah. Në i mamës me i si dashë që ka qëfarë, A, për këtë pasori që Të doadhme dë tjere të një moj Lutë Allah në gjellë në gjellë lu Muhammedi sallallahu alai sallam E ka lutë Allah në gjellë uala Që Allah më i ndihimu me Me qeni i dobeshëm, me qeni i moralshëm, me qeni i sjelshëm Kjo është lutja Për ndaj gjo se lutim Allah në gjellë uala Dhe gjithashtot Kemi në konsiderat Regullat e duatës që kemi fujrë Kohërat, mënyrat, situatat Që Allah në gjellë uala përgj me liën e Allah të mënduar e kemi lë që atë që do të flasim për tonë të ardhën inshallah a fitoj, më më. A ne të ta fitojmë. Andaj dietaret ka përmendur pika të shumta që na ndihmojnë, por un po mjoftuam me kaq, e shpresoj që këto pika do të jenë një lloj doracaku i on i vargdhur që do ta përdorim sa herë e morëm mësim. Mëسونë po shaq për faljen, për modestinë, për sabrin e për vlerat shumë të Është më sorth analitizmi sa është e, e mirë se na duhet të këto rrugë, po çish më avo, e mos e rrokto pikat. Ja dal me besim të mirë, ja dal me sinqeritet, ja dal me dije, me shoqri të mirë, me dua e me shumë gjëra që dietarët i kanë përmendur, nëse iki parasysh dhe i përdor, me lehen e lotë manduar sikur se tash nuk ka e mirë që nuk mund të përvetsohet dhe nuk ka e keq që nuk mund të largohet dhe evitohet. Nëse ne i ndërmorim moshat e dhura dhe ndjekim rrugët e dhura, Allahu na ndihmo në këtë rrugë dhe Allahu na bof të dobishëm kudo që të jemi. Dhe Allahu Allah na ruaj nga çdo e keqje dhe Allahu na ruaj që mos jemi na ç'preneve borën e keqe ose ajo që është e dëmshme për të tjerat. Dhe ne sallallomenduar ta bëjë shalom për të mirë në familjen tonë, në shoqërinë tonë, të na bën gatash që Allahu të kënaqet me ta dhe u afkofë mëkatet. Dhe Allahu lutë që pas sa të lëvizim nga ky vend, Allahu na i falë të gjitha mëkatet ona dhe të dëshmoj para mallait vetëti se ai është i kënaqur me neve. Allah e shpëlot me kaq për këtë foto sallallahu alaihi wa sallam muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alayhi wa salam kather.